розташованому в Ігорівському провулку, в будинку номер 9. Ігородецький вирішив, що пропозиція пана Хвойки слушна. Саме в музеї серед предметів сивої давнини їхня розмова буде більш доречною і змістовною. Про це, Владислави, Владиславовичу, можна говорити довго. Пояснив Викентій Хвойка, походжаючи перед експонатами. Та ви маєте рацію. Образ змія, дракона, популярний у давньоруському світі, серед киян билинних часів і навіть раніше. До речі, кістяну пластинку із зображенням голови дракона знайдено просто в серці Києва його історичному центрі на Старокиївській горі. Уявіть, десяте століття. А чи не жив якийсь змій або дракон просто в Києві? Городецький намагався говорити жартома. А тож, начебто серйозно кивнув Хвойка, коли вірити легенді про богатиря Микиту Кожум'яху, то змій таки був. А згадайте, ще так звані змійові вали на київській землі. Що то за споруди? Хто їхній творець? Чи не сам змій спорудив їх? Нам і нашим нащадкам доведеться розв'язати ще багато загадок. А стосовно того, де міг жити той один чи декілька загадкових зміїв, ви ж, пане Владиславе, знаєте, що весь Київ буквально прошитий, пронизаний печерами, підземними ходами, таємничими і загадковими галереями. Усі кирилівські висоти, гори над Реп'яховим і Кмитовим Ярами, соцільні нори. Так що, на всякій нечисті в нас є де да заховатися. Ви гадаєте сили темряви і нині мешкають під землею у київських печерах, мовив вражений городецький, не розуміючи, хвойка жартуючи, говорить серйозно. А ви знаєте, скільки нових видів тварин і тварин великих, а не якихось дрібних і непомітних, відкривають учені щороку. Лукаво примружився Хвойка. Пригадайте книгу сера Артура Конан Дойла «Закинутий світ». Справді, розгублено відповів Городецький, але ж це місто з його пагорбами, на яких ходив святий Андрій, називають Єрусалимом, Землі Руської. Проте погодьтеся, Владиславе Владиславовичу, зітхнув Хвойка, що дивна двоїстість загалом притаманна світові чорне і біле, інь і янь у китайців. Та, зрештою, згадайте дуалізм у Фаусті Гьоте. А щодо наших країв, то тут Завжди відчувалося щось таке. Микола Гоголь добре відобразив і описав чортівню Південних губернії. От вам і Єрусалим, і місто Змієве водночас. Це ви влучно сказали про Змієве місто, замислився Городецький. До речі, про Змія пан Вікентій був радий звернути увагу гостя ще на деякі експонати музею. Погляньте на ці теракотові писанки з поганських могил курганів на Київських горах. Писанка – давній культовий предмет, який виник ще за тисячі років до появи Спасителя у світі. Цікаво, що на Київських в писанках часто зображено плетиво жовтих і зелених смужок. З одного боку, як вважають учені,